Harmadik rész. A gyásztól a koronáig. Dajkát a királynak. Első János, a Franciaország királya, első Lajosnak, a Civakodónak utószülött fia, 1316. novemberének 13-ról 14-ére virradó éjszakáján jött a világra, a Venszanni udvarházban. Az esemény azonnal közhírré tétetett, és a nagyurak magukra ötötték sejemruhájukat. A kocsmákban a csavargók meg a korhelyek, akiknek minden esemény alkalom az ivásra, már délben elkezdték a vedelést meg az ordítozást. A drága holmikkal kereskedő kalmárok, ötvösök, sejemárusok, drága vásznak és passzományok készítői Fűszerféléket, ritka halakat és tengeren túli termékeket kínáló boltosok már előre dörzsörgették kezüket, ha az örömünneppel kapcsolatos keresletre gondoltak. Az utcák mosolyogtak, az emberek szinte felvidultan kiáltották egymásnak. Hé, atya fi, királyunk van! Az öröm a kolostorokba is elhatolt, ahol apátok és alamisznások jelentették, és tárgyalták az eseményt. A Klarisszák kolostorának vendégházában Máride Kressai négy nappal korábban hozta világra jó nyolc livr súlyú kisfiát, aki anyjához hasonlóan szőkének ígérkezett, és lehunyt szemmel mohón szopott, akár egy kölyök kutya. A fehér kámzsás apáca jelöltek percenként benyitottak Mári cellájába, hogy lássák, amint gyermekét pójágatja, hogy ragyogó arcát figyeljék szoktatás közben, és elgyönyörködjenek telten duzzadó rózsás keblében, hogy ők, akik örökös szüzességre voltak ítélve, most ne csak üvegablakra festett képem, hanem a valóságban ámuljanak az anyaság csodáján. Mert ha olykor megtörtént is, hogy egy-egy apáca bűnbe esett, bár ez koráncsen fordult elő oly gyakran, mint vándorlantosok állították dalaikban, a Klarisszák kolostorában mégsem volt gyakori jelenség egy új szület. A királyt is Jánosnak nevezik, mint a fiamat, magyarázta Mari. Családomban szokás szerint mindig ezt a nevet kapja az első szülött. Ezt a véletlent jó előjelnek tekintette. Mostantól kezdve a születendő fiú gyermekek egész nemzedéke a király nevét fogja viselni. Ami annál meglepőbb lesz, mert ez a név újszerűen hangzott a monarhiában. A kis fülöpöket, a kis lajosokat egy sereg kis János fogja követni országszerte. És közöttük az első az enyém, gondolta Mari. Az ősz korai alkonya már lehullóban volt, amikor egy ifjú apáca lépett a cellába. Mari asszony szólalt meg. Az apátnő anya kéreti a beszélőbe. Valaki várja ott. Ki vár? Nem tudom, nem láttam. De azt hiszem, el fog vele menni. Maria arcát elöntötte a vér. Ez gucsó, ez gucsó, az apja. Magyarázta a noviciáknak. A férjem, aki bizonyára értünk jön. Bekapcsolta ruháját, gyorsan feltűzte a haját. Megnézte magát az ablak sötét tükrében. Vállára vetette köpenyét, és egy pillanatra tétovázva megállt a bölcső előtt. Levigye magával gyermekét, hogy mint csodálatos ajándékot már is megmutassa vucsónak. Nézze, hogyan alszik ez az angyalka, tiltakoztak a kis apácák. Ne ébreszze fel, ne akarja, hogy megfázzon. Siessen, majd mi vigyázunk rá. Ne vegyék ki a bölcsőből, ne nyúljanak hozzá, aggodalmaskodott Mári. Már a lépcső lefelé menet anyai gondok emésztették. Remélem nem játszadoznak vele, és nem ejtik el. Közben szinte repítette a beszélő felé, és csodálkozott, hogy mennyire könnyűnek érzi magát. A fehér faló termet, amelyben csak egy nagy feszület állt, két szál gyertya világította meg. Fényükben minden tárgy, minden forma megnyúl. Kettős árnyékká változott. Az apátnő anya összekulcsolt kezét bőruhaújja alá rejtve, bovél beszélgetett. Amikor Mári megpillantotta a kurátor feleségét, nem csak csalódást érzett, hanem egy váratlan bizonyosságot. Megmagyarázhatatlan, de tökéletes bizonyosságot. Hogy ez a mély ráncokkal barázdált arcú, szikár asszony a bal szerencsét hozza. Márin kívül mindenki más megbékélt volna a gondolattal, hogy nem kedveli buvél úrasszonyt, de Marida a érzelmei általában szenvedélyes formában nyilvánultak meg, és rokon szemben vagy ellenszemben mindig a sors jelét látta. Bizonyos vagyok benne, hogy szerencsétlenséget hoz rám, gondolta. Buvil úrasszony éles szemmel, kímélet és jó indulat nélkül, tetőtől talpig végigmérte Marit. Csak négy napja szült, és lám, már is oly üde és piros, akár egy vadrózsa. Kiáltotta. Gratulálok, szépségem! Úgy látom, már is hajlandó lenne újra kezdeni. Isten valóban kegyesen bánik azokkal, akik megvetik parancsolatjait és megpróbáltatásait inkább az érdemesebbeknek tartogatja. Mert hinné -e anyám, fordult Bovil órasszony az apátnő felé, hogy emi szegény királynénk szenvedései több mint harminc óra hosszat tartottak. Jajgatása még mindig itt visszhangzik a fülemben. A király igen rasszul feküdt, és vasfogót kellett alkalmazni. Kis híja, hogy el nem pusztult, ő is, meg az anya is. Klemencia úrnő férjének halála, ez a szerencsétlenség az oka, mindennek. A magam részéről még mindig csodának tartom, hogy a gyermek élve jött világra. De ha egyszer maga a sors avatkozik közbe, nincs semmi, ami útját állja. Lám Judelin, a fehér gondozója, hiszen tudja. Az apátnő tapintatosan bólintott. A kolostorban, a kis novíciák között egy tizenegy éves gyermek volt a gondjaira bízva, a civakodó és Judelin törvénytelen leánya. Ez az asszony sokban segített a királynénak, aki folyton a beteg ágya mellett kívánta látni, folytatta Bovél úrasszony. Nos, Judelin leesett egy magas sámújról eltörte a karját, és a kórházba kellett vitetni most pedig mindennek betetőzéseként, a korábban kiválasztott és már egy hete ott várakozó dajkateje hirtelen elapadt. Ezt tenni velünk ilyenkor? Mert a királyné lázas lett, és természetesen nem tud szoktatni. Szerencsétlen férjem, ug, úr, fűhöz-fához kapkod, kikiabálja a tüdejét, de megoldást nem talál, hiszen az ilyen dolgok nem férfiakra tartoznak ami pedig Joinville urat illeti, ő már egyáltalán nem lát, emlékezete sincs, amit elvárhatunk tőle csak annyi, hogy legalább ne a karjaink között halljon meg. Egy szóval anyám, teljesen egyedül vagyok, és mindenről magamnak kell gondoskodnom. Maridek resei nem értette, miért avatják be őt is a királyi drámákba, amikor Bovil urasszony közelebb lépett hozzá, és úgy folytatta a fecsegés. Szerencsére én nem vesztettem el a fejem, és az eset kapcsán rögtön szembe jutott ez a leány, akit én hoztam ide, és aki nyilván már szült. Természetesen egyedül szoptat, és gyermeke szemlátomást gyarapszik. Mintha szemrehányást tett volna az ifjú anyának az egészsége miatt. De ezt ítéljük meg közelebbről, Tette hozzá. Gyakorlott kézzel, mintha csak gyümölcsöt méricskélne, a piacon, megtapogatta Mari mellét. Az olyan írtózó mozdulattal hátrált, hogy az asszony önkéntelenül is hátra Kettőt is bőven táplálhat, állapította meg Buvél urasszony. Szíveskedjék hát követni, jó leányom, hogy tejét a királynak adhassa. Nem tehetem, asszonyom, kiáltott fel Mari, mielőtt még tudta volna, mivel fogja megindokolni ezt a visszautasítást. És miért ne tehetné? A bűne miatt? A kisasszony mégiscsak nemesi születésű leány, aztán a bűn nem akadálya, hogy bővében legyen a tejnek. Ez is egy módja annak, hogy némiképp jóvá tegye a vétkét. Nem vagyok bűnös, asszonyom. Nekem férjem van. Ön az egyetlen, aki ezt állítja, szegény kicsikén. Mindenek előtt, ha férje volna, akkor nem lenne itt. De nem is ez a fontos. Nekünk dajka kell. Nem tehetem, mert a férjemet várom, akinek értem kell jönnie. Tudatta velem, hogy hamarosan érkezik, és a pápa megígérte neki. A pápa, a pápa! Kiáltotta a kurátor felesége. Szavamra ez elvesztette az eszét. Azt hiszi, hogy férje van. Azt hiszi, hogy a pápa törődik vele. Nos, fejezze be ostoba meséjét, és ne káromolja a szent Atya nevét. Azonnal velem jön Venszámba. Nem, asszonyom, nem fogok oda menni. Vágott vissza dacosan Mari. A kistermető buvil óraszonynak a fejébe szállt a vér, és megragadva Mári ruháját, rázni kezdte a asszonyt. Nézzék csak a hálátlant! Elzüllik és teherbe ejteti magát. Az ember gondját viseli, megmenti az igazság szolgáltatástól, elhelyezi a legjobb kolostorban, és amikor a francia király dajkájának kérik, szegül a nagy szájú. Szép kis ez itt! tudja -e, hogy olyan megtiszteltetést ajánlanak önnek, amelyért a királyság legmagasabb rangú hölgyei is verekednének? Ej, asszonyom, fordult szembe Mária az asszonnyal, akkor miért nem fordul ezekhez a magas rangú hölgyekhez, akik nálam méltóbbak erre a feladatra? Mert azok az ostobák nem a megfelelő pillanatban estek bűnbe. Ah, mit nem mondat velem! Eleget beszéltünk! Kövessen. Ha a tanomai nagybácsi vagy maga Bovil grófja jön ilyen kéréssel Mári de Kressaihez, a fiatalasszony minden bizonnyal teljesíti kívánságukat. Mári nagylelkű volt, és hajlandó lett volna táplálni minden szükséget szenvedő gyermeket, és még inkább a királyné gyermekét. Erre a büszkeség meg az érdek legalább annyira serkentette volna, mint a jungság. Gucsó a pápa apródja, ő a király dajkája lenne, minden nehézségük megoldódna, és megalapozhatnák szerencséjüket. De a kurátor felesége rosszul kezdett a dologhoz. Már itt nem úgy kezelték, mint boldog anyát, hanem mint bűnözőt, nem mint tisztes asszonyt, hanem mint jobbágyot. Ismert Mári továbbra is a balsors küldöttét látta Buvil úrasszonyban, megmakacsolta magát, és elfelejtett gondolkodni. Nagy sötétkék szemében félelem és méltatlankodás ragyogott. – A tejemet a fiam részére fogom megtartani – jelentette ki. – Azt majd meglátjuk, gonosz teremtés. Ha nem engedelmeskedik szépszerével, hivatom a reámbárakozó fegyvernököket, akik majd erőszakkal viszik el innen. Az apát nőanyja közbeavatkozott. A kolostor menedékhely volt, nem engedhette meggyalázni. Nem, mintha bármiben is helyeselném rokonom viselkedését, kezdte. De őt az én őrizetemre bízták. Én bíztam önre, anyám, kiáltotta a Bóvél úrasszony. Ez nem akarra, hogy e falak között erőszakot alkalmazzanak ellene. Mári csak önként, vagy az egyház utasítására távozhat innen. Vagy a király parancsára. Mert ne feledje anyám, hogy ez királyi kolostor. Én a férjem nevében cselekszem, ha anyám a hadak főparancsnokának utasítását kívánja. A király gyámjáét, aki immár visszaérkezett Pálisba, vagy netán a régenstől személyesen uhajt parancsot, ók, uram, bármelyiket meg tudja szerezni. Ez ugyan három óránkba telik, de végül is engedelmeskedni fognak nekem. Az apát nő félrevonta Bóvél úrasszonyt, és halkan közölte vele, hogy amit Mária pápával kapcsolatban említett, az nem egészen alaptalan. – Mit bánom én? – vond vállat úrasszony. – Nekem életben kell tartanom a királyt, és csak ő van kéznél. Kiment, szólította a kísérőit, és kiadta az utasítást, hogy fogják el az ellenszegülőt. – Asszonyom a tanú – jegyezte meg az apátnő – hogy elhurcolásához nem adtam beleegyezésemet. Mári, akit a két fegyvernök végigvonszolt az udvaron, megpróbált ellenállni, és vergődve kiáltozta. A gyermekem, a gyermekemet akarom. Persze, mondta Bóvél úrasszony, hagyjuk, hadd vegye magához a gyermekét. Annyira ellenkezett, hogy mindenről megfeledkezünk miatta. Már is sietve összekapkodta holmiát, és néhány perccel később gyermekét magához szorítva, zokogva lépett ki a vendégház kapuján. Oda két összvér hordozta, utazó fülke várakozott. Lám, kis hintóval jövünk érte, akár egy hercegnőért kiáltotta Búvél úrasszony. Ő meg kiabál és ezernyi bajt okoz az embernek. Az éjszakától körülfogva, az őszvérek ügetésétől ringatva, így több mint egy óra hosszat utazott, a kárpitozott faládában, amelynek csapkodó függőnyein át behatolt a novemberi hideg. Titokban hálát adott fivéreinek, akik kressaiből távozóban, reákényszerítették a vastag köpenyt. Akkor bizony eleget szenvedett a súlyos posztó alatt, amíg Párizsba érkezett. Hát egyetlen helyről sem távozhatom, bal szerencse és könnyek nélkül, gondolta. Hát megértem hogy ennyire üldöznek. A köpeny mélyredőibe bugyolált csecsemő békésen szendergett. Mari érezte a mellén fészkelő, öntudatlan, nyugodt kis életet, és lassan visszanyerte józanságát. Látni fogja Clemencia királynét. Beszélni fog vele Gucsóról. Megmutatja neki az erekét. A királyné fiatal, szép és könyörületes a szenvedőkhöz. A királyné. A királyné gyermekét fogom táplálni. Jutott eszébe Marinak, aki végül is megértette a kaland rendkívüliségét és váratlanságát. Eddig Buvill úrasszony támadó önkénye miatt csak ellenszemves oldalát látta. Csikorgás hallatszott, leengedték a felvonó hidat, a lovak patája vastag deszkákon dobogott, majd egy udvar kövezetén koppan. Marit kiszállították a hord székből, fegyveres katonák között haladt el. Végig ment egy rosszul világított folyosón. Aztán egy páncélba öltözött kövérembert látott, akiben felismerte Bovil grófját. Mari körül mindenki suttogva beszélt, és többször is elhangzott a láz szó. Figyelmeztették, hogy hegyen lépkedjen, végül felemelkedett egy kárpid. A vajúdó szobában a királyné betegsége ellenére is tiszteletben tartották a szokásokat. hogy a virágok évadja elmúlt, a kőpadlóra csak kései, sárguló lombokat szórhattak, és azok már rohadni kezdtek a léptek alatt. Az ágy körül székek várták a soha meg nem érkező látogatókat. A helységben egy bába illatos növényeket morzsolgatott az ujjai között. A kandallóban egy háromlábú vasálványon szürkés főzetek fortak. Az egyik sarokban felállított bölcső felől semmiféle nesz nem hallatszott. Klemencia királyné hanyat feküdt az ágyon. A fájdalmaktól felhúzódott térde kipuposította a takarókat. Orcája kipirult, szeme lázasan csillogott. Mari figyelmét főképp a párnákon szétszóródott, dús aranyhajzat ragadta meg, és a királyné izzó tekintete, amely csak nézett, de mintha semmit nem látott volna. Szomjazom, nagyon szomjazom, nyögött a királyné. A bába odasukta Bovil úrasszonynak. Egy jó órán át rázta a hideg, a foga is vacakod belé, és a szája olyan lila lett, akár a holt arca. Már azt hittük, hogy vége. Amikor aztán alaposan megdörzsöltük az egész testét, akkor meg, amint látja, szinte tüzelni kezdett a bőre. Olyan erősen izzadt, hogy ki kellett volna cserélni az ágyneműjét, de nem találtuk a fehérneműs kamra kulcsait. Mert azokat Judelin őrizte. Mindjárt odaadom a kulcsokat, mondta Buville úrasszony. Az egyik szomszédos szobába vezette Marit, ahol ugyancsak égett a tűz. Itt helyezkedjen el, vetette oda. Már hozták is a királyi bölcsőt. A király alig látszott ki a sok ruha nemű közül. Aprócska óra volt, duzzadt szemhéját lezárta, és lágy mozdulatlanságban, vésznán szendergett. Csak akkor lehetett észrevenni, hogy lélegzik, ha közel hajoltak hozzá. Elmosódott vonásainak időnként egy-egy parányi fintor, fájdalmas krímasz adott némi jelleget. E csepnyi lény láttán, akinek apja meghalt, anyja talán meg fog halni, és aki oly kevés jelét adta az életnek, Marida ide mélységes szánalon fogta el. Meg fogom menteni, nagyja és erőssé teszem, fogatkozott magában. És mert csak egyetlen bölcső állt a szobában, saját gyermekét a király mellé fektette.